Tak i e, pro ty, co tady nebyli, hm? zopakuju krátce to, co jsme probrali včera, možná, že k tomu něco přidám, co mě napadne. Síra si dává potom nebo jak Tu síru, jak střekla, až si budete dávat. Síra? No, síra síla. Je síla myslel je Sýruji. Dobrý, čo. dobrý. Vidíš, jak slova jsou zdrojem pomatení. Tam, kde nejsou slova, tam pomatení není vidět. Tam, kde jsou slova, pomatení začíná být vidět. Kdo nemluví, vypadá velice chytře. Jakmile začne mluvit, už je v tom háček. No a mně nezbývá nic jiného, než mluvit. Na to jsem tady. Tak musíte odlišit význam od slova. Hm? Slovo a význam nemusí být to samé. A včera jsme mluvili o čem? Včera jsme mluvili o tom, že z hlediska perspektivy buddhismu v procesu osvobození z utrpení, což je cíl všech opravdových náboženství, jestli se buddhismus dá nazvat náboženství, Náboženství ve smyslu, jak jsem vždy zdůrazňoval, ve smyslu religie, ve smyslu eh, navázání, opětné navázání na to, co je pravé. Hm? Pravé kde? Pravé v nás, v bytostech. My, bytosti, jsme právě význam světa. Bez bytostí svět žádný význam nemá. A význam religie je navázat bytosti na to, co je v nás pravé. Toto navázání na to, co je v nás pravé, je tedy proces vysvobozování od utrpení. V jsme mluvili o tom, že v žádném jiném učení pokud je mi známo, právě pochopení pocitu, hm? pochopení citu v procesu jak vázanosti na utrpení, tak i procesu osvobozování z utrpení, hm? čili procesu samsáry nebo procesu vedoucího k nirváně. Žádné učení nedává takový důraz na pochopení citů jako buddhismus. V buddhismu mluvili jsme o tom, pochopení citů a správná práce s nimi má centrální místo v, v buddhistickém schématu procesu osvobození. Mluvili jsme o tom, že buddhistické učení je specifické tím, že dává důraz na poznání světa jakožto předpoklad probuzení, nebo předpoklad osvobození se od utrpení. Nejprve musíme poznat svět tak, jak je, pak můžeme poznat to, co je. Přechází rámce světa, co transcenduje svět. Hm? Toto je buddhistická perspektiva. A poznání světa, nejdůležitější složka v poznání světa je, je právě pocit. ne? jak jsme vysvětlili v buddhistickém pojetí, <coughs> pocit znamená přijímání objektu. Hm? šesti smysly přijímáme objekty, tím pádem přijímáme svět. Náš svět není nic jiného než šest smyslů a šest objektů smyslu. Hm? V tomto světě jsme se narodili a tento svět pokračuje s námi až do konce našeho života. Vše, co vnímáme jako svět, vnímáme v rámci Právě těchto šesti smyslů a šesti objektů smyslu. A proces přijímání objektů na základě šesti smyslů je právě pocit cítění. Jestliže tento proces cítění je spojen s řízní, s chtíčem, hm? stává se procesem kontinuity utrpení. Jestliže eh, pocit přijímání světa šesti smysly není spojen s chtíčem, je to tedy proces osvobození tento proces osvobození též předpokládá poznání jak smyslu, tak i objektu smyslu a poznání vědomí, které je na smysly a na objekty smyslu vázáno. Pak se stává proces osvobození jasný. Pokud nemáme jasnou představu objektu smyslu a smyslů, jak pracují smysly samotné a jak pracuje vědomí, které je na smysli vázány. Z hlediska buddhistické perspektivy nemůžeme hluboko vstoupit do procesu osvobození. Jestliže jsme uspěli v procesu osvobození, jaký bude náš stav, Stav, včera jsme o tom mluvili, stav nepřerušeného klidu. A tento stav nepřerušeného klidu je založen právě na stavu osvobozeného pocitu. A co je osvobozený pocit? Co je. Privilegium osvobozených osob, nevázanost na pocity. Hm? Čili nevázanost na pocity je vlastně eh, význam hm? osvobození se od utrpení z hlediska budistického schématu osvobození. Tato nevázanost na pocity se technicky jmenuje upekša, neboli rovnoměrnost vědomí, nebo nepartajnost, rovnoměrnost citu, neboli nepartajnost citu. Co znamená nepartajnost citu? Je to cit, který přijímá příjemný objekt na základě dotyku s příjemným. Mluvil jsme o tom, že přijímání objektu je založené na dotyku. A dotyk je založen na šesti smyslech. A šest smyslů je založených na tělesnosti a na netělesnosti, nebo vědomí, které je na tělesnost navázáno. Toto umožňuje dotyk tedy se světem a z dotyku pochází pocit. Hm? Pocit tedy ve smyslu přijímání objektu. Přijímáme objekt buď jako příjemný, spojený s příjemným dotykem, co znamená zde proces vázanosti na utrpení, držení se příjemného pocitu. Hm? Spojení příjemného pocitu s chtičem, s lpěním. Hm? Jestliže je pocit nepříjemný, co to znamená spojení nepříjemného pocitu se zlobou hm? a s nevolí, s odporem. A jestliže pocit není ani příjemný, ani nepříjemný, hm? co je? Vázané vědomí, vázané na samsárické utrpení, které je dle schématu jogi založeno na nevědomí, doslova nevědě a to Doslova znamená nevěda, že nemáme vědu, nemáme prostředky k poznání věcí tak, jak jsou. Tedy v tomto, smyslu, v tomto pojetí yoga je právě věda, která umožňuje poznání prostředků a cíle tak, jak jsou. Tím právě se navazujeme na to, co je v nás pravé, tedy religie. Neutrální pocit, je, jak eh, buddhistické písmo učí, je eh, pocit štěstí pro osoby vědomé a je eh, pocit nepříjemný pro osoby nevědomé. Hm? Jak, co je tedy vázanost na neutrální pocit? Vázanost na neutrální pocit je. Jak jsme se zmínili. Buď roztěkanost vědomí, které hledá něco, co přináší příjemný dotyk, a nebo otupělost vědomí, jež padá a ztrácí objekt. Toto je vysvětleno, jakožto tento proces nepochopení pocitu je vysvětleno jakožto budoucí samsára. Tedy budoucí samsára vzniká z nepochopení pocitu, z nepochopení přijímání objektu. Co znamená nepochopení přijímání objektu? Stejně, jak už jsem se zmínil, v jak v severní, tak v jižní travidice buddhismu vysvětlujeme svět jako souvislé vznikání. Hm? A hlubší pochopení souvislého vznikání je na základě pochopení minulosti a budoucnosti. V, v té nejvyšší realitě neexistuje čas, hm? je třeba si to uvědomit, Čas existuje právě v realitě relativní. A realita relativní je, že vše, co se děje teď, je navazuje na to, co se dělo předtím a co se, děje, eh, co se děje teď, tež navazuje na to, co se bude dít potom. To je stav relativního vědomí. To je stav vědomí, jež vzniká v souvislém vznikání. Je třeba si to uvědomit. A toto, toto vědomí jsme získali, dle buddhistické filozofie jsme získali, jak jsem vysvětlil včera, eh, minulým nevědomím, z kterého vznikly minulé karmické formace, hm? nebo samskáry, a ty se zapříčinily o to, že jsme se ocitli ve vědomí, které nás posunulo dál do další existence. Tento proces se v podstatě děje z hlediska buddhistického pochopení se děje v úsecích života, ale děje se je e, nerozličitelně zpět s tím, co se děje právě teď, Jakmile se dostaneme do e, časovosti jevu. To, jak ohodnotíme přijímání objektu našich smyslů záleží na tom, jak jsme je přijali v minulosti a teď, jak je přijímáme teď, rozhodne o tom, jak je budeme přijímat v budoucnosti. Hm? Čili začarovaný kruh souvislého vznikání, ještě je spojen přechodností všech jevů, jež vznikají a zanikají v rámci souvislého vznikání, se vlastně dá přetrhnout v kde? Právě v pocitu. Jestliže pocit je vázán na chtíč, lpění, vede k dalším karmickým formacím, ty vedou k dalšímu narození, k dalšímu stárnutí a k další smrti. Tak to vysvětluje buddhistická filozofie, proces našeho světa, ve kterém se nacházíme, a proces nás samých jakožto příjemců světa, v kterém se nacházíme. To, co nám brání Právě odstranit nevědomí, jež je v buddhismu i v vůbec vysvětlováno jako hlavní důvod zrození světa ve smyslu utrpení. Je třeba si to uvědomit nevědomí, tedy se přesunuje z minulosti do budoucnosti právě v, v našem současném přijímání objektu smyslu na základě pocitu. Jakmile přijímeme objekty smyslu, vždy je přijímáme buď jako příjemné nebo nepříjemné a nebo ani příjemné, ani nepříjemné. Na základě toho pak eh, vnímáme objekty, což je stejný proces vnímání objektu Přijímání objektu je jeden proces. Na základě toho pak tvoříme své záměry a své jednání. To je naše prítomnost ve světě relativity. Je právě tato prítomnost. To O tom jsme mluvili včera. Tedy? Zdůrazňovali jsme, že pocit v, v rámci buddhistického pochopení světa má vlastně centrální význam. To, co nás brání vidět věci tak, jak jsou, hm? a vidět věci tak, jak jsou, jatha, bhuta, dasana, hm? je, má, je vlastně význam moudrosti. Moudrost je opak, nevědomosti, hm? jelikož jsme se ocitli v poutech utrpení díky nevědomosti, jediná možnost, hm? jak se osvobodit z pout utrpení, je opak nevědomosti. Hm? Opak nevědomosti je co? Vědomost. Vědomost. Hm? Poznání. Hm? A eh, Poznání, tedy rozlišení objektů, Poznání jejich tak, jak jsou, má dva aspekty. Poznání ve světě, což je poznání na základě rozlišení jevu. A pak poznání, které nerozlišující poznání, kterému se říká Nirvi Kalpagiana. Rozlišující poznání se nazývá Savikalpa Giána. Sa znamená s, vykalpa. včera jsme vysvětlovali, klp. sanskritský kořen klp znamená aranžovat nebo dávat hromady. Hm? Včera jsme mluvili o úmyslu hm? jako nástroji moudrosti, je to tak? Úmysl se říká samkalpa. Hm? dávat, aranžovat dohromady vikalpa znamená aranžovat ve smyslu rozlišení. Hm? Tedy eh, moudrost eh, má dva aspekty. Rozližuj, rozlišující aspekt, což je eh, moudrost ve světě a nerozlišující aspekt, což je moudrost transcendující svět. Hm? Tyto, tyto dva druhy moudrosti ideálně musíme kombinovat, aby jsme dosáhli stavu prostého utrpení. A stav prostý utrpení právě je jaký stav? Stav prostý utrpení je stav Nevázanosti na city. Co znamená stav nevázanosti na city? Stav nevázanosti na city znamená, že když přijímáme, jsme náš dotyk na základě příjemného dotyku, máme příjemný pocit, nelpíme na něm. Když na základě přijímání objektu šesti smyslu máme nepříjemný pocit, nemáme zlobu vůči němu a jestliže ani příjemný přijetí pocitu, ani nepříjemný pocit přijetí pocitu, tedy neutrální pocit, pak nemáme ani rozrušení, ani Tendenci nejasnosti vědomí, čili ospalosti nudy a tak dále. Vše, co je s tím spojené. Toto je tedy stav, kterému se říká rovnoměrnost vědomí. A rovnoměrnost vědomí je záleženo. Záleží na rovnoměrnosti citu. Buddhistické písmo, měli byste si to sami ověřit, sami vidět jasně, jako Mahávedala Dala Suta, praví, že co je vědomí? Vědomí je to, co rozlišuje. Rozlišuje, co? rozlišuje to, co je příjemné, to, co je nepříjemné a to, co není ani příjemné, ani nepříjemné. To je hlavní funkce vědomí. Čili v, v myšlenkovém procesu nejdůležitější aspekt myšlenkových procesů je tedy eh, přijímání buď příjemného objektu, nepříjemného objektu nebo neutrálního objektu. A na tomto rozlišení pak se navazují nekonečné rady dalších rozlišení a nekonečné rady dalších vnímání. Stav nevědomí se různě vysvětluje v buddhismu, ale hlavně se vysvětluje jakožto vypariása vypariása znamená doslova prevrácený názor, Prevrácené vnímání a prevrácené rozlišování. Hm? Co znamená prevrácené, prevrácený názor, prevrácené vnímání, prevrácené rozlišování? To znamená eh, vidění trvalého štěstí tam, kde žádné trvalé štěstí není. Na základě čeho? Na základě vidění stálosti tam, kde stálost žádná není. Na základě vidění stálosti tam, kde žádná stálost není. Vidíme štěstí tam, kde žádné opravdové štěstí není. A tím, že vidíme štěstí tam, kde žádné opravdové štěstí není, vidíme tež já hm? tam, kde žádné já není. A vidíme Čistotu tam, kde žádná čistota není. Hm? Čili dohromady 14 převrácených stavů pocitu a vědomí, navázané na pocity. Hm? Náct. 12. Přrácení názoru názor čeho. Stálosti, kde žádná stálost není. Prevrácení vnímání, vnímání čeho? Stálosti, kde žádná stálost není. Rozlišení, rozlišení stálosti, kde žádná stálost není. Přidej k tomu. Štěstí, kde žádné trvalé štěstí, kde žádné trvalé štěstí není. Hm? Já, kde žádné trvalé já není. A čistota, kdy žádná čistota není. Hm? Dohromady kolik? No, no, šestkrát dva. Tak máme dvanáctku. Hm? Dvanáct převrácených procesů vědomí tady vysvětluje naše nevědomí. A to navazuje na nevědomost čtyř znešených pravd, nevědomost souvislého vznikání. Hmm? To je ve zkratce nevědomost. A tato nevědomost má za důsledek to, že jsme uvázaní na naše pocity. Hmm? To je stav naše utrpení. To, co nám dle buddhistického učení, to, co nám nedovoluje vidět realitu tak, jak je, je kléša. A nejasnost objektu. Hm? Kléša znamená, dá se přeložit, jako eh, zakalené pocity. A nejasnost vůči objektu hm? to je, že nevidíme objekty tak, jako opravdu jsou. Jestliže se zbavíme Zakalených pocitů a jestliže se zbavíme nevidění objektů, tak, jak jsou v rámci neomezenosti. Neomezenosti, čeho? neomezenosti vědomí, které objekty přýma, můžeme tedy transcendovat nevědomí. Hm? Tedy. Eh, Práce s citem hm? má tedy centrální úlohu hm? ve schématu osvobození se od utrpení. Osvobození se od utrpení je tedy osvobození se od zakalených pocitů, hm? které vedou, které jsou příčinou našeho budoucího utrpení. Jestliže se zbavíme zakalených pocitů, Staneme se schopni poznat realitu tak, jak je a transcendovat proces utrpení. Čili proces poznání, proces odstraňování nevědomí je neodlučně zpět s procesem zbavování se zakalených pocitů. Hm? Mm -hmm. Máme zakalení pocity? Tak určitě <laughs> Dobrý, když to vidíme, tak jsme moudrý, když to nevidíme, tak halt. Nám asi nikdo nepomůže. Hm? Tak toto je třeba vidět a stále to mít na mužce. Hm? Tedy proces uvědomování je tež neodličně zpět s procesem uvědomování pocitu a vázanosti na pocity. E, dle schématu jogi hm? a vlastně schématu všech pravých religií, jak říkám ve smyslu navazování na to, co je v nás bytostech pravého. Základem nebo hlavní osou procesu poznání je naše schopnost koncentrace. Jen koncentrované vědomí poznává jevy tak, jak jsou. To je jeden z hlavních principů jogi, která tvrdí, že vlastně vyvrcholením procesu poznání je samády. Jaké samády? Nadsvětské samády. Stejně tak, jako moudrost je dvojího druhu moudrost ve světě a moudrost, která transcenduje svět, tak i samády, neboli koncentrace, je dvojího druhu. Koncentrace vázaná na objekty ve světě, jakožto bytosti, jakožto dech, jakožto barvy a tak dále. Všechno toto jsou objekty hlubší koncentrace a objekty, nebo jeden objekt, zde se nedá mluvit o objektech, ale dá se mluvit o aspektech objektů, které nejsou vázaní na rozlišování ve světě. A tyto objekty jsou jaké objekty? Jakou tento, nebo Tento objekt má jaké aspekty? co je samády, které přesahuje rámec rozlišování objektu. Toto samády je označováno jako samády nespojené se znakem objektu samády bez pranidy, bez. Prání a samády prázdnoty. To jsou tři aspekty koncentrace, které vedou k poznání reality, která přesahuje rozlišování ve světě. Těmto třem aspektům se tedy říká, světské samády, lokutára samády. Teď se budeme věnovat učení o čtyřech brahmavihárách, o čtyřech. Brahma, jak asi víte, má v indickém myšlení význam nejvyššího boha. Buda změnil tento význam. V buddhismu Brahma znamená to nejlepší. a Buddha hlásal, že opravdový Brahmin, ten, který nejvyšší kasta, ten, který náleží Brahmovi, který učí o Brahmovi, o nejvyšším Bohu je ten, který se právě vysvobodil hm, z procesu utrpení. Ten je nejlepší ze všech bytostí. Vihára znamená přebývání. Brahma je tedy hm, v tomto smyslu to nejlepší, nejvyšší přebývání. Co to znamená? Abychom dosáhli toho nejvyššího, měli bychom se naučit nechávat naše city přebývat v těchto nejvyšších přebytcích citů. A tyto nejvyšší prebytky citů jsou nejvyšší prebytky citů právě proto, že navazují na nejvyšší moudrost. A co je nejvyšší moudrost? Moudrost nirvány, moudrost transcendující svět. Hm? V budistickém učení se eh, moudrost, která je vázaná na vědomí, jež je vázané na pět smyslů, se tato moudrost. V této moudrosti se říká malá moudrost. Hm? Co je velká moudrost? Velká moudrost je moudrost vědomí ve stavu eh, hlubší koncentrace. Hm? Eh, vědomí ve stavu hlubší koncentrace eh, může transcendovat Vázanost na pět smyslů. A pak je neomezená moudrost. A neomezená moudrost právě patří vědomí transcendujícímu veškeré rozlišování. A toto vědomí, to je vědomí světské, Nevázané na znaky objektu bez prání. a v přímém dotyku s prázdnotou. Jež v budistickém pojetí je základ všech jevů. Všechny jevy mají smysl, jestliže prázdnota má smysl, jestliže prázdnota nemá smysl, žádný jev smysl nemá. Proč je tomu tak? To je učení Nagarjuna, sice, ale je to přirozený důsledek budistického učení. Hm? Proč je tomu tak? Vše, co poznáváme ve světě, je proces. A proces může existovat jen za předpokladu, že žádná z jeho složek není trvající substance. Tak práce, které se budeme teď věnovat v tomto týdnu práce na těch nejvyšších pocitech. Říká hm? se jim tež hm? nekonečné pocity. A pramána. Hm? Proč jsou nekonečné pocity? Protože přesahují rámec rozlišování ve světě. co znamená rozlišování ve světě, rozlišování vázané na lpění na tom, co je příjemné, zlobu vůči tomu, co je nepříjemné a nejasnost vůči tomu, co není ani příjemné, ani nepříjemné. Čili tyto nejvyšší neboli nekonečné pocity nekonečné ve smyslu přesahující malé rozlišování. Jsou v buddhistickém schématu osvobození tež mají speciální roli, obzvláště důležitou roli a nemůžou chybět v žádném schématu osvobození. To je ilustrováno v v středních rozpravách Budhy se nachází Atangama Suta, kde moudrý laik Tesach Pančangika se ptá moudrého Anandy, nejoblíbenějšího žáka Budhy, po budhové smrti neboli Parinirováně, jaké Byly brány nektaru nesmrtelnosti, které Buddha obzvláště chválil za svého života. A moudrý Ananda na to odpoví, milí příteli. Buddha učil jedenáct brán nektaru nesmrtelnosti. Jakých jedenáct bran nebo Buddha obzvláště chválil jedenáct bran nektaru nesmrtelnosti? Jakých jedenáct bran? Poznání na základě prvního prohloubení v jemných formách, poznání na základě druhého prohloubení v jemných formách, poznání na základě třetího prohloubení v jemných formách, Poznání na základě čtvrtého prolobení v jemných formách, poznání na základě eh, sféry nekonečného eh, prostoru, sféry nekonečného vědomí, sféry eh, ničeho. A to je sedm. A chybí co? Čtyři háry. Hm? Čtyři háry z hlediska tréninku v koncentraci jsou tež stavy hlubší koncentrace. Jak už se budeme učit, tyto čtyři vznešené pocity, neboli nejvyšší pocity, nekonečné pocity, mají aspekt jak objektu hluboké koncentrace, tak i objektu Aplikace zdravého vědomí v každodenním životě. Aplikace zdravého vědomí v každodenním životě je právě schopnost používat těchto vznešených pocitů v každodenním životě. A tím, čím Víc je používáme, tím vlastně více se stává náš každodenní život šťastným a bezproblematickým. To, co ruší pohodu našeho každodenního života, je právě vázanost na pocity a neschopnost správně pracovat, správně hodnotit pocity. Ten, kdo se naučí správně zacházet s pocity v každodenním životě, ačkoliv eh, nedosáhl osvobození od utrpení, může žít eh, šťastný život v jakémkoliv prostředí. Tedy Buddha a po něm všichni učitelé dármi obzvláště zdůrazňovali práci na pozitivních pocitech. A nejpozitivnější ze všech pocitů jsou právě tyto pocity. A tyto pocity přináší vlastně uspokojení a štěstí do našeho každodenního života a na druhé stránce se stávají též objekty hluboké koncentrace a koncentrace, která je specifická tím, že navazuje na hlubší nekonečnou moudrost, moudrost nirvány, což je moudrost Přesahující rámec rozlišení. Pesahující rámec rozlišení ve světě je to jasný, tak budeme se učit s entuziasmem a s vervou hm? dobrý. Nejlepší, co pro sebe můžeme udělat i pro druhé hm? právě je osvojení si těchto nejvyšších, nejznešenějších nekonečných pocitů. Tyto čtyři pocity, hm, co bych měl ještě dneska doplnit, než ukončíme. Tyto čtyři pocity ty jsou vlastně priměřená reakce na všechny situace v každodenním životě. Vymala Kirti Nirdesha Sutra, která je obzvláště populární v Číně a jistě by nebyla přijatelná pro tradiční učitele buddhismu, tak jak prezentovaného v Agamách, nebo v této sutře se laik stává modřejší než všichni, žáci, všichni velcí žáci budli. Hm? Tento laik se právě jmenuje Vimalakirti. A je to ten laik právě, který se stává mistrem v umění Nirvi Kalpaviana, poznání bez rozlišování. Eh, moudrý Vimalakirti učí že čtyři brahmaviháry, háry, čtyři nejvyšší, nejvznešenější, nekonečné pocity, je obzvlášť důrazně je vlastně jeden proces jako matka, on to přirovnává jako matka se čtyřmi dětmi, neboli s dítětem, s jedním dítětem ve v čtyřech stádiích života. Hm? Jestliže jedno, jedno dítě je baby, hm? kojenec, neschopný sám se o sebe postarat, tak mu dává všechnu lásku, co má. Pak dorůstá onemocní, má různá utrpení, tak vůči němu projevuje svůj soucit a snaží se ho zbavit všech utrpení. Pak doroste a stane se silný, mladý, spokojený muž. To je zdroj radosti matky. Hm? Pak nakonec schytí se v životě a má svou rodinu, má svou práci, už nepotřebuje matku. A tak matka nelpí na něm více, protože hm? ví, že se sám o sebe může postarat. Vlastně každý hm, se v živočichu má... V sobě malého kojence má v sobě e, situace, kdy potřebuje soucit a pomoc druhých. Má v sobě situace, kdy je silný a zdravý a všechno se mu daří. Má situace, kdy prostě e, věci běžejí tak, jak běžejí. Ve všech situacích v životě možno použít tyto vznešené pocity a člověk proplouvá životem bez jakýchkoliv problémů. V případě, že patričně reaguje, citově reaguje na situaci, tak jak to vyžaduje. Hm? Velká láska je začátek, protože velká láska je základ pro velký soucit. Velký soucit, jak víte, je obzvláště zdůrazňován jako základ pro praxi bodhisattvy. Tento velký soucit je založen na velké lásce. Tež vymalakýrty, moudrý vymalakýrty, to jasně vysvětluje. Čili z velké lásky vychází velký soucit. Z velkého soucitu vychází radost nad vším, co je opravdu dobré. A aby velká láska a velký soucit a velká radost mohla přesáhnout rámec malého rozlišování. Potřebuje moudrost rovnoměrnosti pocitu, hm? díky které se člověk nachází v sobě schopnost patřičně reagovat v jakékoliv situaci. Tak to je malým úvodem do tématiky, kterou se budeme zabývat. Začínáme tedy prací na meta. Meta je vlastně základ pro rozvinutí dalších superlativních pocitů. A Praxe Meta, též už jsme vysvětlili, je založená na jaké praxi? Je založená na praxi prání všemu žijícímu štěstí a bezpečnosti. To je vlastně i Meta. Prání. Štěstí a bezpečnosti vůči všem bytostem bez výjimky. Hm? Toto, tento stav prání štěstí a jistoty nebo bezpečnosti všem bytostem je tedy v tomto potopení meta. Už jsem se zmínil o tom, že meta vlastně znamená doslova přátelství, majtri, tedy význam opravdového přátelství a hluboká láska je chápaná právě jako přátelství. Prátelství je to, co přináší harmonii a to se právě stává hlubším pochopením tohoto instinktu ve všech bytostech, toho hledání štěstí a hledání jistoty. Tento instinkt je vlastně nejhlubější instinkt ve všech bytostech. Všechny bytosti slídí po čem? Slídí po štěstí a po, po čem? bezpečí. A po bezpečí jelikož to chápeme, můžeme praktikovat meta jakožto přátelství. Ať už počínaje s naším partnerem, jestli máme někoho v životě, v rodinném kruhu, s dětmi, s rodičemi, ve všech situacích. Láska v tomto pojetí, jakožto prání štěstí, a bezpečnosti přináší harmonii. Jestliže toto prání tam není, dochází k čemu? K jedné konfliktní situaci za druhou. Hm? A žádný vztah pak eh, nemůže eh, opravdu dozrát, pokud toto prání, hm? štěstí a bezpečnosti, není motivací v tomto vztahu. Dozrání vztahu je právě na základě této motivace. Čili soucit a radost tež vyústňuje z této motivace. A je s touto motivací úzce zpět. Teď důležité je poznat, než začneme mluvit více o meta, praxe, meta samotné, že meta jako v pojetí lásky, lásky jako přátelství, Láska v nás všech je vlastně ten nejpríjemnější pocit, je to tak? Všechny bytosti vlastně touží po lásce. A z nedostatku lásky většina problémů, které v životě konfrontujeme, právě jsou problémy z nedostatku lásky, je to tak? Asi to tak bude, co? Třeba si to, jestli ten tenhle, stejn, co tady sedí, toho moc nenapovídá. <laughs> Musíte se sami na to podívat, vidět to jasně, jestli je to opravdu tak, nebo ne. Hm? Pokud to sami jasně nevidíme, nebude to mít na nás žádný hlubší vliv a nebude to mít schopnost přetvořit náš vztah k nám samým a k jiným bytostem. Tedy eh, láska je dvojsečná zbraň. Na jedné straně je, jelikož je to ten nejpríjemnější pocit, který známe, na jedné straně Přináší to nejhlubší uspokojení. Hm? A na druhé straně, jelikož, jestli je spojena s komplexem lpění na tom, co je příjemné, hm? a držení se toho hm? bez pochopení, co ten objekt potře opravdu potřebuje, hm? štěstí a bezpečnost hm? nebo jistotu, bez tohoto pochopení právě láska se stává tím nejhlubším poutem. Je tomu tak? Asi jo. Určitě. <laughs> hm? Čili na jedné straně láska přináší to nejhlubší štěstí, na druhé straně láska přináší to Největší utrpení. Hm? Je to tak? No. Největší hádky, největší nenávisti většinou jsou vůči těm objektem, který byli nebo jsou objektem toho největšího e, chtíče. Hm? Je to tak? No. Hm? Čili dvojicečná zbraň. A to je si stále třeba uvědomovat hm, v aplikaci lásky. Hm? A jak si to uvědomovat? Poznáním lásky, jako ve smyslu přátelství. Hm? Kdo je opravdový přítel? Ten, který je schopen zapomenout na sebe a vžít se do situace druhého, poznat, co potřebuje. Hm? Je to tak? Hm? A stotožnit své vlastní zájmy se zájmy druhých. Je to tak? Hm. To je opravdové nové přátelství. Hm? ztotožnit se se zájmy druhých a e, naladit se na jejich zájmy. Tím pádem člověk e, vlastně nejvíce může tež prospět sám sobě. Je to tak? Tak e, nebudeme rozvíjet, už jsem mluvil hodinu a půl, zítra zase Probereme to víc teď e, a trochu e, tež z praktického hlediska. Pro tento večer to myslím stačí. Dámatok, teď jestli jsou nějaké otázky ještě k tomu, co jsme probrali dneska. Všechno jasný? Tak jestli všechno jasný, tak. E, dáme nějakou recitaci. Ty máš ten překlad, jo? Jsem. Všichni mají text. Teď si zarecitujeme tedy a pak předáme zásluhy a půjdeme do hajaja anebo do individuální meditace, což je lepší. Já osobně půjdu do hajaja, protože mám zvyk eh, brzo spát brzo se probouzet. Ale jsou lidi, kteří jsou zvyklí spát později. No, Ti můžou i e, dále pokračovat v individuální meditaci. Tato místnost je stále k dispozici hm? těm, kteří chtějí přidat tempo. A teď tedy recitace. Vy máte český překlad nebo pály? Obojí. Obojí, Dobrý, dobrý. Možná, že můj překlad nebude přesně podle toho, co, příkladu, co tady je, no ale to je jedno. Tak nejprve eh, český překlad si přečtěte všichni sami. Hm? Nejprve společně zarecitujeme páli. Namota se bhagavato arahato Sama sambudase. Namota se bhagavato arahato samma sambudase. Namota bhagavato arahato samma sambudase. Karani, amatakusalene, jantan, santan, padan, Sako ujju ce suvačo ujju ce suvacho mudu Santu sako ce subaro ce apakki co ce uti kulesu ananugindo Nacakundam samachare kinci jene Sukinova cheminohnutu sambe satta bhavantu sukita ta. Ye kechipana tasava tavarava anavasa sa. Dighava mahantava mahanta majima rasaka anakatulna. Dithava va je dure vasanti a vidure bhuta va sambhave siwa sambhave satta bavantu sukita Naparo param nikumbete na te, te katanchinam kamchi biaro sana patighasanya na anya manya Mata yata niyam ma ja tan iam putta maisa e putta manurake Evam pi sumanasam bhavaye sam bavaje a parmanang me tansa sabba lo chitang chagan nisinova sayanova ya vatassa etam satim adittaye brahman etam viharam idam au diktinchana pagama silava dasane sampanno kame suvine yage dhang nahi jhatu kam Ete nasačeva džena putte jaya mangalam, Ete nasačeva džena nasanthusabu padavar, Ete nasačeva džena sabbe roga upasamen te. Teď sutra srdce. Tady máte. Jak už jsem se zmínil, nebo nezmínil, v tradici jižního buddhismu je obzvlášť zdůrazňována praxe Meta. V praxi severního buddhismu, který vysvětluje praxi bodhisatů, který se jeho hlavní záměr je vysvětlit praxi bodhisatů, která vede dostavu stavu buddhovství. Severní buddhismus obzvláště zdůrazňuje praxi soucitu karuna. A na základě soucitu Bodhisattva právě praktikuje to, co vysvětluje sutra srdce, takže se navzájem doplňují. Praktikuje co? Praktikuje prázdnotu. Prázdnota, jelikož v prázdnotě neexistuje já osob, neexistuje já věcí, hm? proto prázdnota je stav, který i přesahuje rozdělení mezi mirovánou a Samsárou. Hm? Toto je. Transcendentální moudrost založena na velkém soucitu. A tento velký soucit právě vede k vidění světa tak, jak vysvětluje sutra srdce. Tu jsem vykládal na Slovensku. Je to tak? Zkráceně, příště budu vykládat diamantovku. Toto ještě e, sutra srdce, to je předkrm, pak přichází diamantovka a pak přijdou nějaké hlavní jídla v podobě velké sutry e, transcendentální moudosti. To jsou všechno vlastně, dá se říci, e, výtažek z výtažku tak zarecitujeme psu toho srdce. Oh, mnamo, prahavati aji, pragya paramitája Arya ária bodhisato, gambirajam pragya paramita, čaramano, vyávalo panchaas kandaas tamshcha svabhava shunyaam paśatisma iha shariputra rupam shunya ta eva rupam rupam na priyata shunya Ja ya rupam yat rupam sa shunya ya šunyata tat rupam Evam eva meva vedana samhyah samskara, vijanam. Iha Shariputra putra sarve dharma. lakshana, anutpana, anirudha, amala, avimala, anuna, aparipurna. Tasma Chariputra Shunyataya shunya ta ya. Na roopam, na vedana, na samvya, na na vijanam. na na manamsi narupa shabda gandara sa spashtavya dharmaha nachakshu vidyana dhatu yavan, namano vidyana dhatu na vidyana vidyaksha yo yava nadhaga Na maga magana na khayo naduka samudaya nirodama na nagyanam Na naprapti ta smát pratipat, putrá práty plát, boddi achita avarana, pára avarana má atrasto ďa Nirvana a čita ává raná čita ává m vyatavyam pragya paramita maá mantro maá vidia mantra anútará mantraha sarva duá prašá maná satja áíja toátd mantraha tatjaá gate gateté pára gate pásam gaté bodysláha dobrý a teď Zásluhy všem bytostem. Zásluhy z čeho z toho mála dobra, co jsme vytvořili dnes tím, že jsme se snažili meditovat. Hm? A možná, že jsme se tady snažili o trochu štědrosti a o trochu eh, podmanění si smyslu. Hm? To všechno předáme pro dobro všech bytostí. Êta vatá čáme hi sambadám sabbe déva anumodantu Saba sampati sidiá. vata vatá čáme hi sambadám puňa sambadám sabbe brutá anumodantu sabba sampati Eta vata chamehi sampadam punyasampadam sabbe satta anumodant sabhasampati siddhya. Aka satta chavumatha deva naga mahitika punyangtang anumoditva chiramarakantu loka sasasana. Aka satta chavumatta deva naga mahitika punyangtang anumoditva chiramarakantu desana. Aka Sapta Chabumatta Dewa Naga Mahidika Punyanta Nanumoditwa Chiramrakantu Tumampara Sabhi tio vivajantu sabbarugovinasatu mate bhavatu antarayo suki dika yuku bhava bhavatu sabha mangalang rakantu sabha devata sabha buddhana bhavan sabadhamanu bhavan sabasanganu bhavan sadha Bhavantu Devo vasatu kaale ne, sasasampatti pito tu raja bhavatudammiko,